kotxean, lantegian, eskolan, baserrian edonun zauden entule hori. Lurraren ahotsa entzun dai, ongi etorria lur murmur irratsailora. <mulik> Hemen gaituzue Bilboko 87 Erratsi Askeko estudioetatik Bizularreko Gaizka eta Miren. Kaixo Miren. Aupa Gaizka, arratsa Leon. Gaurkoan izkaiko sagardoaren egoerari buruz itzein godu gu. 2006an edango dugun zagardoa dagoeneko prest dago, orain zagardo, giet, zagardo tegietan edateko, eta gero urte osoan zehar botiletan. Horretarako, txan pizamailoa zornotzako usarte zagardo tegitkoarekin itzein dugu. Eta gero, beti bezala, datozen bihazteko ajenda. eta lekinashi baino len hemen daukazue Iruñeko senadore esnatos taldearen amalurra abestiat voy de la mano con la tierra está cambiando es para ella y hoy lo que soy voy de la mano con la tierra navegamos de la mano de los vientos empujaremos con fuerza lo que nos sale de dentro unón diri que la atención se al interior En este lugar que amigo es mágico No, dejes que tu personaje Vuelva a ser delito Te lo repito chico, miras bien sen. Yo caminero, sé sincero contigo Vivimos en este lugar Disfruta lo bien, manos, no es un gil yeah, yeah. hay que cuidarlo, mimarlo, valorarlo Y claro está que mucha gente pasa No sabrá para siquiera pensarlo Ser humano, hoyo que soy voy de la mano cuando aquella está cambiando, ay, es para ella, ay, que soy voy de la mano con la guerra. garaia hasi da dagoeneko Bizkaian eta abertako sagardoa kupeletatik ateratzen hasi da. Txotz garaiaz eta sagardoaren mundua zitza egiteko, gurekin daukagu Txampi, Zamaioa, lurreta murmur, irratza joan, bera eneko, ene bizkaiako kidea eta sagardo egia, sornotzako usarte sagardotegia. E, haupa, Txampi, zer moduz? Aldo, aldo. Haupa, eskerrik asko gure, gurekin gota gatik. Haupa, bueno, Txampi, e, zer moduz? Nengo galdera, zer moduz aurtengo sagardoa? Bueno, itxura horreko za soy honetan normalienez sagardoak eh eh ba bueno omnio giustisiin baritaus eh eh baia urten zela negue aprobetepela bada buenos eh i aurreatuago dauela eh baia bueno m estado sagardoa kontuen biche e, zer e, esaten da beti bea eh tabla estatico de bisirita quella E, e, itxura itsura honadeko baia ez da definitiva oro e, sagardoak beren ibilbidea zaroa ta eh betisandugune orain ondo goti e eh ondo goti e, udan eta udaskenien eh e, sagardoa da importantzia horren ikusien bia evoluzioa ikusien bia zelanen ze parametroak ez diren eta bueno mm -hmm. principios principios eratekotaz zorerako Ojorondor. Da, oin dela utxi hasi da txosgarria Bizkaian eta indarras hasi da edo Bueno, bai. Bai, bai hori. Hombre, beti be ja dituten danieen Gipuzkoan inauguratzen da la, ja eh igurtzen da, igurtzen da jentiegia eh deitzen dogelako Sagardotegi eta gure dela dastatu barrise ta hau. bueno, Zer eh, eh, datorrenile eta urrengoak izaten dien zaporugetia ja, jentiek eh, zera planak egin eta gehiago garatzen dara txos eh, deporalizioen, bai. Beraz hasi da jendea animatzen, baina oa badaude eh, lekuak eta animatzen duzu jendea no, bateitzeko, no. ez? Bai, bai, bai eh, normali nozaila eta inkusun martzoa, ja, taldean dizi, baina eh, claro, jentiek E, be, antolatu enbideu, ba, talde handioen bada, ba, normalien erritzietan ikenduena da, zerrenda bat, bueno, plan bati piniz, plan nortar apunteo gente edo, bueno, ba, ba talde ba, batzutan be, ba, bueno, ezketsa kaukatu bideez, eta berta bera. Oten, normali movimentu handiz, e, optzailan eta martzuan ikusten da, bai. E. Eta hemen kezka bat sortu zaigu? Zerratik txotx hitza, e, nondik datorren azaldu dezakezu? <tze> La, <risa> zerriken, eh, zerriken, eh, dote, maldala, da begatera una lari. Ja sabe que en zeriken eh Saturno. Ben ikusten dut que jobal da la onob, sexta que una maravilla, normal ser iriki que sulo basuren basu en eh, cristal enkontreitendo ben sarataren ba eh, ba saratari, saratie. Georgi ah. or Ortiz eh, tal, o sea, eske baten txotzile da Bueno, eta gero sotza, behar, bai, ez daki sotza, siria, txiri, ze hor, eh, gauze bizek eta alde batetik, zaharra, eta zaharra duen egin duenak eta lehen, kupelan dizetan, ziriz edo sotz bat egaz egin zarratzen zulu hori, gaur egunen grifo bat hau, baina. Bueno, baina, gauze bizek egin aldi ez, eh? Uh -huh. Baina, da horzi, da bat, eta baina <laughs> <laughs> bizetan, zelan ezakot, hori. Bai, eta gaur egun Bizkai aldean, zenbat baserrietan egiten da Sagardua? Hori, eh, Sagardua, bueno, eh, baserrietan guke, bentsete, elkartearen, eh, el elkarten eh, el dauzenak, azken batean elkarten dauzenak dauzen, bai. eh, ba, ikiendenenak, bueno, registro sanitario batean, gero, etxerako batzutan, ba, onbaloz beste batzuk, eh? eh eta harik da orden geju ezengolizateke. Baia, bueno, a 9 gaussti asko ta bueno, baia aprobet eh eta ha se sobatena numero batean egiten Eta 9 horiek orduan etxagardotegiare dute edo da botietan egiteko? Es, es, es, guke guk referentzie botillian, ah. botillian eh e, botillera tuta saltzen duguen eh e, zera, eh claro, te jatetxe eta zagarroztekize dukinak hirua karekoz. Eh? Hiru eta hosteleritzako eskintxe moten dugunak jenpabi. Bueno, eskintxe, e, adibidez, e, markiñan azpeke eiken da, zagarroztekize tal e, bueno, da, dientzako eta da holan prest guota batek garbi atxoko batek modu eh, dugu. Zuke pagetan duzu Epingendan e, kota bat, eta gero, ba, zeu gero duzu, Baskari Jodazariz, eta zeu prestatzen duzu. Ez dago, eskaintza hosteleru bat, ez da jatetze bat. Ja. Yeah. Eh? Mhm. Mm Gaku, e, bai, guk eiten dugu, ba, bueno, jatetze forma gazba, zagarotek izen menua, eta zagarotek izen bat, eskaintzi. Datorrenari, bai, e, reserva horretik edo reserva hindi, edo, edo, momentuen datorrenak, leku bat aukera deko, ba, eh kap, eh chat menu bat edo, edo beste uso bat eh Eta gutxi gora bera aurten e, zenbat litro eh uste duzoeko estuko direla. E, ja hori finkatute ah, right? vale. dago, e, eh bai bai bai hori lehengo aski kontrola hor, bai el cart etiqueta, pero que yo no labeling no Eee, eh, 5-10 horra. Aha. Eee, eh, 10 mililitro ikies, ezkezien. Eh? Uh -huh. Eta guk eh, zagarutek izien egin duguz, hogetago, eh, mililitro. Ez eh? hati handizena hortik eh, botilla batzen, botillani da eta beste bat zuzenien eh, batzotzen. Aha. Uh -huh. E, ba Oso, ondo, jo. Guegon gera e, e, irakurtzen, erdiaroan bizkaian, sagardoa tradizio gehiago do, zeukala, gipuzkoak konparatuta. Zergatik e, orain hainbesteiko e, izten gipuzkoan lehan, eta ez hainbeste... Nintetzen da otor, eh, normala, logiko, isengosala, isengosan zenla. E, erari, bueno, estilunetako eragek ba ni supozatzen dut eh bueno, ardabate desplazatu zeu, la beresa soilan eh sagardoa e, logiko da dan moduen. E, ikarten, eh hasi siniren kapten eh, eh Saragizego, mm -hmm. be, ba belejos ardauenak erresitara, hori ikusi dugu begi txikitak. baten sagardoaren kontsumoa be desplazatuzan. Eh, hori asko sarinau, o sea, asko zerro Aliko kosan eta eta neuri baten e, horrek e, be eragin kidde. Gipuzkoa gazkonparatute. Gipuan gero sortzen e, tradiziooa mantendu da eta hor bat berroiuzten e, ingurutikantza horreke in impusatu du gorako modaa bat. Eta konsumoa bera lehen eta ekoizpena zagarduen da, eskualdetan cual de tan eh aprobet eta eh, Durangaldien eta beh, hori be ba bueno asken baten galduin galduin zenia gustiz bizkaizen eh ba ni eh, beste, beste arrasoiri kada ardaba ke ba jo reunda anzerakoixe bueno hasta na txakoliña desagartu arte eusan ta gero barrio ber biztu izan eh bisikikotxa koineren e, impulsuar eta orde luziek e, ni pentsatuote hori ja evoluzinio koisibida logikoa tegas eta hortik e, doa asuntua mm -hmm. eh beste asunto bata ba, gero em, zitan, em, zelan egozan, em, ba serritan ba serrigustitan xela negosan sagastiek bat eh tanak guzteren eh e, e, ekoizpenera dedikatutel urteil bat edo beste fruta batzutera baiak. ero e, tendentzia batzuk gaine spezializazioa edo ez eh ekoizpenera saiake enfokatuta, ba hor neurri baten galduen e, dise sagastiek eta gero ba costa ja recuperazio hori. Ba bueno, ez dakik bidiengoa zenik gustu da hitz. Eh, oin beste olako tendentzia positibo batera era bai, bai. joango alela. Mm. Usde Ni neuen zet hori aukera, nik paus hori emoneuen gure basa errezentazke hor hori da, eh, o esentzu hori emotzu, zagardoiko izmenari. Aproete mm. esaiak eh, bereskuratu, zagasti eh, jeke, bezagasti barri jeke, landatu eta eta hori aprovezatu sagardo bueno, desente, desente bate egiteko. Hala ere, herrietako supermerkatuan araeltzeko milaka kilometro egin dituzten elikagaiak aurkitu ditzazkegu inguruko baserrietan hori sai produzitzen den bitartean, ez? Eta ja, gainera, euskala nola produktuak izan diren elikagaiei kezkagarria iruditzen zaigu gaur egun elikadura ereduaren egoera. Ta Hori galdetuneko geniztuke a ber kanpotik ekartzen den sagarro Euskal Herrian sagardo egiteko eta ber noizko txinako sagardo Euskal Herrian. Jo no, bueno, bai bai, e, eskakar gutzak gehau. Eh, eh, kwestenga huko gara eta bai araute gizan eta etiketauenda hori bilatzen eta erronka potentieteko zaurretik, e, bai gobernuagas eta zerakein eta, bueno, da ez dira notizia honak guke e, zaiatu gara eta indar guztizekin e, bertoko sagardoa e, ondo e, bezeroak edo konsumitzaliek ondo beriztia beste zagardo batzukin. Baila tendentziak eta, bueno, asko batean hemen ekoizilean dizek eta beste interes batzuk egin eta Ba, kontra jarrageti ez horrek neire kokuru azaldu nahi merki eta merkia huizen, eta txiki zen e, e, apostua gure, neurri baten gure apostua buru eta apart, apartatu, eta aukera, aukera barik iztie. Mm, bueno, pff, horre borrokatu diko da, e, zeretan, e, e, gobernuen eta orketan antokizetan, baiabentzete beti elbudo horrekin. Eh, ondo identifikatu dukikie, eh, bakotza, produtu bakotza, ze eh, lehen gaiagas egindagoen, ze mm -hmm. zagarragas, ze da hori be ez da bargi momentuletase, eh, beti ez atentokune ikurriña oso erasipikena, eta ba jentiek ez dauk kuestionatzen, baina ikurriñagas eh, agertzen dizen eta bertoko moduan agertzen dizen produktu asko bertokol sagarrakin eh, da lehengaian eginda estagoz. Haudenu korrokatuko dugu hori ez este jenixen. Yeah. Mm -hmm. ja. Eta sagardotegi uh, komenuari dagokionez ere saiagatzen so, so, zarete bertako produktuak izatea. Bai, bai norri baten bai, claro, ba, ba da hoxe, e una esiko dugu izan bertzkoa gari za. Baia, abiak, ba, eta aurrezak eusit okela quero eh zer kastail eta bar ba eh, guke baserko hizkoekin eh, bueno, de, jela, horreguzek eh, importante dies. Aproba, bueno, eh, eh, modu testimonialien edo bebentzete Pagutu Ez era Demonstratute eta kontrastatute Esango duke Kalitate kontrastatu Deukilako o sea, Ez da hemen enguza astrato bat Ez da ikurrinie Modu astratoan esatzen Ikurrinie eta bertoko aixetie Balor e, Balor ba, ba, egexagut Eko lako Kalitate altik ez beste es Ese Vale, eta orduan 2016an orain hasita eta oso lanpetuak ibiliko sarete, baina 2017rari begira ja jarrial pixka Piskat pentsatzen nola egongo den datorren urteko sagardoa? Bueno, seri, eh naturak Notizia txarrape, notizia txarrape. Abai, eh? De natura, bueno, naturak e, e, deko garrantzi handizena kasunetan. Zagarra, ekoizteko, e, negu, negu epe e, zagar produziñorako ego gizekisen behar dire. Bai. Eta u da barri ze eta, eta u da dana. Bai. eta dana. Uh eta, -huh. bueno, goikusiko dugu zelan doan e, edo u da barri dago guze negu aldizekin e, arena pentsatu aldago se neguan e, gure negu, ne, arbola bero mundea bero bitibadeu dugu es casi sin nada ahí el cartado alda por suyo por señor de etiqueta eta eta espadau berton eh sagarri pa ja se chegou la sagalitia norrepai influencia digeko eta bueno aspaldi nori geso naiz esan bie aspaldiontan holako e, dusarrorak gertatzen dies. Eta orduan bas hemen ez dago. gure klimagaz, eta asko batek klima ta euralde legan lotuta dago. Esagarra ta fruta guztie eta ez da ziurtatute parametro egokiak 25 e, nerako. Yeah. Batzutan bai be betiez ez dago hasta ebro vaiara eta de tal que estaba bajo tal ropa bueno, neurial asko se estáleado ese eh temperatura que tal yo sé si se me ha men estado ya eh hemen pues que pastaniz, sea, arrona pastanis, adivies bocha dar algún normala. Ya. Eta orain ah, bon. otsa iristen ba saigu hobetuko da egoera. Bai, bai, eskesta que esinezkoa eh, da. Yeah. Eh, eh, da. Osa, lehi barik egote urtarrillan, esinezkoa da. Osa, gukik usten dugunien hor, dure parketan daudin oztoak botabarik arbola bat, hori oso deigarris da. Hori e, da, arbolak ez dauela geldirik. Osa, yeah. dauela hor eh, erdizke ondinen guztizek, pialdikiubarik, eh, Sabia, oza, sea, gure, barrua ba, buruete, eh, txikula sinua daudela, da, gori urtarrilan, ba, oz, txarra yeah. ek, eh, da. Urtarr bode bat, eike bat egorik, egoroktan holanda, oz, erdizke, bau da bat ezen ez da Ja. Horto, eta gero, ba, polinizatzeko, beste eh, gure aliatu naturalak, eh, ba, desagatzen ba dies, Eh, beste, beste bitxo batzun, inbasorren eh, ondorio desarte badiz se eh, guderlie pa la polinxia sinabe ikutu itenda. Orduan, pues hor utzera asko daus, parametro oso negatiboak. Ja. Eta ixingo da la negatiboa beia. Bueno, horrepaitatuen bidies. Aimatuen bidies. Bueno, bai, ikusi natura ta euraldia begira. Beti zerura begira. Pesegura begira. <laughs> bueno, ba, no, ba eh, gure aldetik, eh, espero dugu... Oh, ba, Zeragin handi eukibari, pesegura begira. Ja. Yeah. <laughs> ba, espero dugu hotza askenean iristea, eta suaitzak gelditzea, gero, sagarrak eukitzaiko, eta sagar dugu bat eukitzaiko ere datorren urtean orduan. Eh, hori da, hori da, espero, espero dugu. Azken paten, bueno, geuze, txarrasko batu de natura pehau nape bai. Eta vale. beti azken nien, behar ba, bat zinio pozitibo egun dugu baina, baina bueno, batzutan ez da beti nahi dugu dugu dugu. Bale, txampi, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuerdi, eskerrak, eskerrak, ba, eskerrak, enkaupek eh? eure gauzak e, transmititzen biuz eta irratibate oso egokiz eta transmititzeko. Ba bai, eta mendik animatzen dugun entzule guztioi txots garaia ireki dela eta sagardotegitara e, joateko. Etzos garaia e, nikor borbe txiska baten nahi dot, eh? e, konsumidu, konsumiduz sagardoa mer sido Ez etzos garaia delako bakarrik, eh, ez e, txarrena txarrena guk eskoiskoipena e, e, e, e, e, da, so, aski batean modarako edo bueno, moda, tondo gauze, bai zagardo da, urteko eh? zizien eh? kosumitu alda, botellan eta eta, suposatzen dut desentibada de, de eh? ba, hoxe ez da, gara hontan baka, bakarrik kosumitu bidean eh, produtu bat, beste edo zein gara jambi, bai ados, bai, bai A dos. bai, vale. vale, ba, Venga, ba. Venga, bai, agur, bai, agur. bai, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, bai Agendari dagokionez, hainbat dira datosen asteotan ditugun kontuak. Eungintza gintza, han eta hemen itzaldia antolatu dute dorretsek eta zagarrak ekologistak martxan taldeek setemen laguntzarekin. Gaur bertan izango da, arratsaldeko saspiretan basaurin, arizko dorretxean. Salvadorretik etorritako Mujeres Transformando taldeko kideekin eta hemengo goikoizle batekin solasaldi batean, egun buruz baldintzak presioek izkutatzen dutena, kontsumoa eta alternativak aurkesteko dira. GURTARILAREN HOBEITAMARREAN Hurtarilaren hobeita marrean larun batean, San Blas eguna ospatuko da laudion. Bertan, txerriari buruzko monografikoa eta nikazaritza eta eskulangintza produktuak izango dira. Azok eguna eta ikasteko eguna beraz. Abadinhoen ere ospatuko dute, hemen berriz otxailaren iruan. Barazkiak eta eskulangintza produktuen merkatuarekin. Eta gana erakusketa eta lehiaketa ospetsuekin. Txikientzako ekintzak, herrikirolak! Euskal Herriko hainbait tokitan ere ospatuko dute San Blas eguna. Adibidez, elgoi bar, reibar eta soralusen San Blas torta goxoekin. Eta horrengo gazteko igandean ordea, hotxailaren zazpian, alegria dulantzin aztoka izango da. Eskulan gintza eta gra... gastronomia aztoka, inguruko produktuak ikusi eta erosteko. Bestalde, hainbat nekazari gaztek, topatu gazte komunikazio proiektuan, txilintxoie bloga zabaldu dutenaren berri, eman nahi genuen, agroindustriari pizzadurak zabaltzeko helburuarekin. Hala diote, aien aurkezpenean. Belar txarra ez da galtzen. Txilintxo gara, porlan artean hernaldutako belaunaldi berria. Txikitasunetik, eskuak lanabes lehen sektorean ari garen irukotea gara. Buru belarri, sasoi batean errotik ateratako belarra berriz azi Egunerokotasuneko Eguneroko zirrikituen bila ebili gura dugu. Gariaren artetik gora egin gura dugu. Belar txarra galtzen ez delako, gure hasiak ere Beno eta honekin, ama ere diogu, gaurko lurre eta murmurren gerratxa joari, hemen Laro Guita Mazazpi gerratian, Bilbon. Dakizunez, bi ostegunero, eguerdiko iruretatik, irut erdietara, hemen e, Laro Guita Mazazpiko estuioetatik. Beno bat, agur! Kaio!